19 och 20 januari 2023. Inom loppet av 48 timmar skjuts det mot sex dörrar i Stockholm och Uppsala. Två explosioner sker i flerbostadshus och en man skjuts i Solna. Det återspeglar också att vi de senaste två tre åren har haft en hög våldsnivå i Stockholm. Man gömmer sig bakom aktörer som, som är under 18 år så får de göra det här jobbet. Och så sitter man då säkert någonstans gömd. Det är oerhört cyniskt och det är oerhört fegt att bete sig på det här sättet tycker jag. Petri Krim den här veckan om gängkriget mellan räven och dalen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till p Krim. Helt galet och det mest extrema som hänt i Sverige någonsin. Så beskriver två Stockholmspoliser den senaste veckan. Av våldsspiralen i Stockholm som startade på juldagens morgon med mordet i Rinkeby bara fortsätter. Det är sprängningar och skjutningar nästan varje natt, till och med på dagtid. Bara den senaste veckan så var det över 15 explosioner och skjutningar i Stockholmsområdet och Uppsala. Vi har ju berättat om det här förr om kopplingarna till kidnappningen och mordet på Einar och kopplingen till rappare i det som skedde under jul- och nyårsveckorna. Och allt det här det fick polisen att i fredags kalla till presskonferens. Det säger mycket är ovanligt. Under de typ 17 år som jag har jobbat i Stockholm så kan jag bara komma ihåg en gång tidigare som de har gjort det. Och det var efter terrorrådet på Drottninggatan. Men i alla fall på den här presskonferensen så sa de bland annat att det är flera konflikter som pågår samtidigt. Till exempel mordet i Vällingby på nyårsafton. Det verkar vara kopplat till en konflikt mellan Hässelbygäng och framförallt kopplas den senaste veckans många dåd till en konflikt mellan en man som kallas för räven och en 24-årig kille från Dalen. Båda ska vara ledande nätverkskriminella och misstänkt styra sina gäng från utlandet. Och så är det lika bra att vi säger det här från början. Det är svårt att få poliser att prata om det här on the record. Men i arbetet med det här avsnittet så har vi pratat med en mängd insatta poliser off the record. Och de ger alla samma bild av av vad konflikten under den senaste tiden handlar om. Ja, det var vid tiden. Vi satt och tittade på film. Ehm, och så hörde vi först ett skott som brann av och sen flera i en rad. Och då tänkte vi att det var nog inte på filmen utan det var nog verkligen i verkligheten och tittade ut. Och då ser vi en silvrig Volvo, en kombi, komma farande i full fart här- upp för vägen och nästan krockade in i två andra bilar som var här. Och då förstod vi att det var någonting så då ringde vi direkt till SOS-alarm. En medelålders man skjuts ihjäl på fredagskvällen i Huvudstad i Solna norr om Stockholm- och en som bor i området berättar dagen efter om vad som hände för SVT. Enligt våra uppgifter så tyder mycket på att den här mannen som sköts ihjäl inte var måltavlan för skottlossningen. Och polisen tittar nu på vem eller vilka som var det. Och det här är ju bara ett och det allvarligaste av de många våldsdåd som skakade Stockholm under den där fredagskvällen. Och tidigare på kvällen så har det till exempel skjutits mot en lägenhetsdörr i Fruängen i södra Stockholm och den här adressen kopplas till en ledande person inom Dalen-nätverket. Efteråt sprids en film på sociala medier där man ser en person avlossa flera skott med ett automatvapen mot den här dörren innan den här personen springer därifrån. Och senare på natten så smälar det ett trapphus i Skarpnäck också. För under de knappt 48 timmarna som går mellan klockan 03.06 den 19 januari och 01.45 den 21 januari så sker det minst nio grova brott runt om i Stockholmsområdet. En explosion inträffade strax efter klockan 22. Nej, vi har skador in i trappuppgången och vi... En lägenhet har beskjutits i Farsta i södra Stockholm. Någon sköt genom fönstret in till en Ännu en skattlossning har skett i Stockholm under fredagskvällen. Fick vi fick en samtal från inringare som har hört smällar som de uppfattar komma från skjutvapen. Ett ställe där en handgranat exploderat, det är i ett 13-våningshus i Årsta i södra Stockholm på kvällen torsdagen den 19 januari. Jag låg och sov och väcktes av min fru hade en explosionsmäll, rättare sagt, som vi direkt uppfattades som. Sen kunde jag inte sova längre eftersom du började lukta också väldigt, väldigt mycket. Så att då började jag titta runt vad som hade hänt, om jag kunde se någonting huvud taget ute. Det gick inte att se, varken via trapphusen där jag kommer ifrån eller ute på gatan. Sen dröjde det faktiskt inte mycket, mycket längre till när jag såg en helikopter i luften. Och polisbilarna kom några minuter därpå. Mariella, du var ju på plats där utanför huset i Årsta. Och vad var det som hände? Ja, jag var i närheten och hörde helikoptern så jag drog dit. Och när jag kom dit då, så hade den största polisinsatsen och ambulanser och eh, räddningstjänsten lämnat. Men det fanns fortfarande poliser på plats och de satte upp och Jag kom, kom dit före liksom, polisens bombtekniker. och Det stod en del människor där utanför och tittade på vad som hände. Och det som sticker ut i det här fallet det var att det sprängdes på en våning högre upp i det här huset. Alltså inte där nere i porten som vid de andra sprängningarna som har skett i Stockholm sedan juldagen. Och i det här höghuset då så är det fyra lägenheter på varje våningsplan. Och jag fick se en film av hur det såg ut där uppifrån. Och då kunde man ju se att liksom det var som pepprat med hål på hela dörrarna och i taket på den här våningen. Så att man förstod att det var splitteskador och sen så fick man då veta av polisen att det var en handgranat. Och en av de personerna som jag träffade där utanför huset hans mamma bor på det där våningsplanet. Ja, min mamma ringde mig direkt efter att hon hade känt att hela huset skakade och började lukta rök liksom och att det kom rök igenom brevlådan panikslagen. Jag satt med bilen och åkte hit direkt. Och så ser jag att det är avspärrat och massa poliser och ambulanser brandkår brandgård på plats. Tryggt att, att det, de kom så snabbt. Men trist att något sånt här kan ske. Sprängningen var ju inte då riktad mot den här killens mamma. Men däremot så bor en 18-årig kille på det här våningsplanet som är dömd för bedrägeri, som varit misstänkt för andra grova brott. Och strax innan jul friades han i ett mål där andra unga personer dömdes till långa fängelsestraff för bland annat grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Ja och att det skulle sprängas just där var kanske inte en större överraskning för den här 18-åringen kan kopplas till ett av de nät Nätverk som ligger bakom mycket av den senaste tidens händelser. För under den senaste veckan har det blivit allt tydligare att sprängningarna och skjutningarna sker mot folk som är släkt med eller på andra sätt är kopplade till två ledargestalter inom den kriminella miljön. Det så har vi en man som kallas för räven och en 24-åring med en ledande position i nätverket. Sprängningen mot en restaurang på Södermalm och mot ett kontorshus i Kista är till exempel riktade mot Dalenkillen. Och de skottlossningar som skett mot lägenhetsstörrar i Husby och mot hus i Uppsala, de är istället riktade mot räven. Och vi ska gå närmare in på vilka de här två personerna är. För det här, det är ju bara några av de många explosioner och skjutningar som kopplas till just dem. Och allt det här har ju nu gjort att Stockholmspolisen inlett en så kallad särskild händelse och fått förstärkning från resten av landet med utredare, analytiker och poliser på gatan. Och nästan 200 personer har skickats till Stockholm. Polisen ska också enligt våra uppgifter ha listor med adresser som de nu bevakar. där anhöriga till de här två ledande nätverkskriminella bor. Ja, att vi har sett så pass många händelser just nu de senaste 2-3 veckorna, det kan vara lite tillfälligheter men det återspeglar också att vi de senaste två-tre åren har haft en hög våldsnivå i Stockholm eh, inom de kriminella nätverken och mellan de kriminella nätverken. Det här är Sven Granat. Han är kriminolog och jobbar som forskare och analytiker på polisen och Stockholms universitet. Han tittar på varför det sprängs så mycket just nu. Sen att vi nu ser många sprängningar i det här, vilket kanske inte är så vanligt. Det kan ha att göra med att man har fått tag på personer som kan utföra det här. Man har fått tag på personer som kan tillhandahålla det man behöver, det material man behöver också. Och framförallt när den här säga, tillverkningen eller monteringen av, av, av hemmagjorda bomber– –så kan det vara så att olika nätverk också faktiskt har fått tillgång till samma källa– –och använder det här då i olika konfliktspår som inte nödvändigtvis behöver ha att göra med varandra. Sven Granat pratar alltså inte specifikt om de konflikter vi ser just nu– –utan mer generellt om hur det kan se ut. Att olika nätverk alltså kan få hjälp från samma personer med att tillverka de här sprängladdningarna– och han är inne på att en ökning eller en minskning av sprängningar i ett område kan bero på var den här klicken som kan tillverka bomber befinner sig. I en region som har haft eh, kanske ett större antal sprängningar om ett visst år så kan det helt försvinna under ett antal och sen komma tillbaka med full kraft. Och det hänger ihop med att det är ganska personbundet. Det finns ganska få personer som har eh, kompetens att sätta ihop det här helt enkelt och kompetens att... att eh, och också kanske kunna aptera de här, de här, de här sakerna eh, och när kanske då en anstiftare då som är konfliktväl har eh, fått en sån person i sitt nätverk så kanske man använder den ganska mycket och man använder den här kompetensen ganska mycket och man kanske också använder komponenterna gärna ganska mycket vilket gör att det på regional nivå kan bli en ganska tät serie av sina händelser sen behöver alla för den skulle inte ha med varandra egentligen att göra heller Ingen person har alltså kommit till skada vid sprängningarna i trapphusen och skottlossningarna mot dörrar under den senaste tiden. Men skadorna på fastigheterna har i vissa fall blivit stora. Själva liksom, sprängningen har ju sedan syftat till att liksom, skada någon person. Var varken den som är måltavla då eller, eller, eller, någon, eller någon annan egentligen. Utan det är här en markering för att skrämma sig helt enkelt och få någon person som man är i konflikt med att agera och eh, eh, kanske då. Gå med på en konfrontation helt enkelt. I konflikten mellan dalen, killen och räven ska en del av bakgrunden handla om narkotikamarknaden. Men historiskt sett så finns det också andra saker som har kunnat sätta igång den här typen av våldsspiraler, säger Sven Granat. Om vi pratar om sprängningar så finns det generellt två typer av motiv. Och det ena är att man vill få någon att betala en skuld som man anser att den personen har- och där kan man ganska godtyckligt då, om vad den här skulden består är varför den har uppkommit. Och det kan också vara ganska godtyckligt vilka adresser man slår till på. Men på något sätt så tycker man så ha hittat en adress som har koppling till den här personen som man då vill ska betala en summa pengar som man pressar den på helt enkelt eller man anser den vara skyldig. Det andra motivet liknar lite det här men där handlar det mer om att få en person att komma fram helt enkelt och konfrontera en vid en möte eller så och då sätter man också sprängladdningar på adresser som man tror kan vara kopplade till den här personen för att man helt enkelt inte får tag på personen på något annat sätt och då försöker man markera och skrämma kanske anhöriga till personen eller, eller personen själv då. Vid några av de här sprängarna så har man använt handgranater men man har också sett andra typer av sprängmedel Dels så är det ju sprängdeg eller dynamit som det också heter eller krut eller något som heter urea som ger själva den stora explosionen. Och det kan komma från byggen där det har försnillats eller stulits, det kan ha smugglats, det kan vara i någon mening till och med hemmagjort. Sen finns det också andra komponenter som sprängkapslar till exempel och... De kan också ha men på andra håll. Man kanske har på något sätt köpt det olagligt över nätet. Sen finns det också ytterligare komponenter som elkablar och till exempel batterier och så. Men det behövs ju personer som kan montera ihop det här, bygga ihop det här, eller åtminstone förklara hur det här ska användas tillsammans. Och de personerna behöver inte vara så särskilt många, va? men de är ju såklart eftertraktade i den kriminella miljön- men de är också väldigt eftersökta av polisen. Men där är det, det kan vara svårt att hitta dem. Men vilka är då de här två personerna, alltså räven och dalenkillen? Om vi börjar med 24-åringen så pekas han ut som en ledargestalt i ett av nätverken i södra Stockholm, Dalennätverket alltså. Av polisen så beskrivs nätverket som ett lokalt baserat nätverk som framförallt rör sig i Baga Bagamossen och områdena runt omkring. De håller på med narkotikahandel, vapenbrott, utpressningar med mera- och enligt polisen så kan man se att de har en tydlig påverkan på lokalsamhället och att de använder sig av våld och hot för att få som de vill eller för att få folk att inte prata med polisen. 24-åringen är uppvuxen i Stockholm och för några år sedan bodde han också ett tag i Kramfors i västernorland. Och just nu är han utomlands, säger flera av våra källor. Och den här 24-åringen, han är sedan tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och grovt vapenbrott. Han har också etablerat sig på narkotikamarknaden i Sundsvall de senaste åren. Till exempel sprängningen på en restaurang i Stockholm och en skjutning mot en dörr i Märsta ska vara riktade mot 24-åringens anhöriga. Men det har också skett sprängdåd mot den andra sidan i den här konflikten, till exempel de som skett i Uppsala och det är då mot personer med nära koppling till mannen som kallas räven. Räven är en 36-årig man från Uppsala och smeknamnet kommer från krypterade chattkonton där han använt namn som Fox Kurdish, Fox Planet och Animal. Han pekas också ut av polisen som ledare för nätverket Foxtrott. Och det här smeknamnet har verkligen etablerat sig. Man kan också se i chattar att han skickat en bild vid ett tillfälle på ett guldfärgat rävsmycke tillsammans med sederbuntar och någon arm som kanske är hans egen med en Rolex-locka på. Och det är på det här det här sättet han dyker upp i olika förundersökningar. Det kan vara att personer googlat på hans namn, det kan vara i chatt där räven nämns ibland och man får liksom bilden av att han finns där någonstans i periferin och styr och ställer typ en sån där dockmästare som styr marionetter i trådar. Mm. Och det är också polisens bild att det ser ut så här och gänget Foxtrot beskrivs som ett nätverk där räven styr och där kärnan består av honom, några släktingar och andra personer som står honom nära. Totalt bedömer polisen att det rör sig om ett tiotal personer. Foxtrots huvudverksamhet ska vara organisering av narkotikasmuggling till Sverige som sedan då säljs vidare till andra kriminella aktörer och nätverk. Enligt polisen så har Foxtrot blivit känd för att använda våld för indrivning av skulder och i konflikter med andra kriminella nätverk och de kan kopplas till flera våldståd främst i Stockholmsområdet. Och även själv, han är dömd för grova narkotikabrott i Sverige. 2019 flyttade han till Irak och sen 2020 är han internationellt efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott. Och polisen misstänker att han styr Fox trots verksamhet från utlandet och just nu från Turkiet. Och SVT, de var i höstas i kontakt med Räven som då sa att han blivit medborgare i Turkiet. För det kan man ganska lätt bli om man investerar i fastigheter där. I den intervjun så säger han också att han inte planerar att återvända till Sverige eftersom han är, citat, dömd på förhand, slutcitat. Hur kan du bli släppt när du är internationellt efterlyst? Jag är typ till fräborg. Ja, hur har det blivit det? Ja, men det är när, du, här, när du investerar i landet blir du turkisk medborgare. Okej, okay, har du köpt lägenhet eller? Jag vill inte kommentera exakt. Men jag menar att det är bara allmänt. Du vet hur reglerna är i Turkiet. Investerar i landet, du får ju turkisk medborgare. Det är ingen inget falskt. I mitten av december 2022 så häktas räven för nya brott i sin utvaro. Och den här gången är han misstänkt för förberedelse till mord- och det fallet rör mordet på en man utanför Bandidos lokal i Haninge i mars 2022. Och även om räven är häktad i sin utevaro och misstänkt för grov brottslighet så lär det dröja innan han är tillbaka i Sverige. För det är ju ett ansträngt läge, minst sagt, mellan Sverige och Turkiet just nu på grund av Sveriges NATO-ansökan. Och det finns inte heller något utlämningsavtal mellan länderna. Åklagaren Henrik Söderman, som försökt få räven utlämnad till Sverige, han menar att det har blivit tvärstopp i sin ansökan och att Turkiet hänvisar till att räven är turkisk medborgare. Och varför kriminella styr sin verksamhet från andra länder och hur det är möjligt när man är internationellt efterlyst, det ska vi återkomma till. Jag kan säga att det är sällan jag ser en polisbil när jag är ute och rör mig. Det gör jag nu. Jag gör det varje dag. De har förstärkt sin synlighet super mycket. Nu i veckan har det snurrat ett på polishelikoptrar också. Vi vet inte om det har med det här att göra. Och vi vet att de har satt in resurser också för just underrättelse och att de, de försöker hålla, hålla koll verkligen. Det här är Petra Berggren. Hon är reporter på P4 Västernorrland i Sundsvall. Och just Sundsvall har ju pekats ut i veckan som en central plats för den här konflikten mellan räven och 24-åringen från Dalen. Enligt våra uppgifter så kanske inte allt är kopplat till just narkotikamarknaden i Sundsvall. Men klart är det i alla fall att 24-åringen varit etablerad inom narkotikahandeln där. Och den senaste tiden har man också märkt av en närvaro av personer kopplade till räven. Och så här beskriver Petra Berggren sin bild över hur narkotikamarknaden ser ut just nu i stan. Denna tillgängligheten är... Hög, och det är efterfrågan också. Polisen uttryckte sig själva att narkotikamarknaden i Sundsvall den är het. Och det, är inte, det har inte varit så att den har styrts av någon kriminellt nätverk med ett särskilt stort våldskapital. Och det är det som håller på att hända nu. Och vi på P3 Krim vi har ju förut gjort ett avsnitt om just Sundsvall, narkotikahandeln där och det här med att nätverkskriminella från storstäder tar mark på andra orter. I Norrland. Något som både Petra Berggren är inne på och flera andra som vi har pratat med. De säger att man sett en ökning av grova våldsbrott de senaste åren i Sundsvallstrakten och att de inblandade blir allt yngre. Och när det kommer till 24-åringen från Dalen har hans närvaro märkts i Sundsvall de senaste åren. Det är ju de här två kriminella nätverken som strider om makten över narkotikahandeln i Sundsvall. Och då har vi den här sidan 24-åriga mannen som tros vara den som, som styr knarkhandeln i Sundsvall och han har varit inblandad i ett stort antal ärenden i narkotikabeslag, vapenbeslag och olika typer av brott, även en tortyrliknande misshandel i Sundsvall här eh, tidigare för ett par år sedan där är det han som figurerar i ett stort antal händelser, alltså så är det den här 24 årige mannen till exempel så kan man se i förundersökningar att 24-åringen ofta åkte till Sundsvall från Stockholm. Och i ett mål där flera personer dömdes för olika narkotikabrott i Sundsvall så är det tydligt att de samarbetat med honom. Och det här framkom ganska tydligt vid ett tillfälle för samtidigt som polisen i Västernorland utreder de här Sundsvallsbrotten så sitter 24-åringen häktad i Sollentuna i Stockholm. Och en dag när han ska få besök så hittar två kriminalvårdare en lapp instoppad i hans kalasen. Sånger mellan skinkorna och på den finns smeknamn på folk och hur mycket de är skyldiga och så vidare. Och Sundsvall det nämns flera gånger på den här lappen och lappen den avslutas med citat Älskar er bröder. Jag litar på er bröder och hoppas ni gör detta utan våra andra vänner. Knulla inte mig eller nätverket, slutsitat. Ja, och polisen tycker att det här tyder på- att 24-åringen har en mer styrande roll i nätverket- än vad de tidigare trott. Men när han får frågor om det i förhör- så svarar han ingen kommentar. Och som vi tidigare har berättat i p Krim- så har ju räven tidigare funnits med i bakgrunden- till narkotikahandeln i bland annat Östersund. Och Sundsvall är alltså en annan stad- som han misstänks försöka ta över marknaden i. Han har inte varit särskilt synlig här utan det är hans kompanjoner, hans nätverk, hans kompaner som man kan koppla alltså till honom som finns i, i krokarna. Och just i Sundsvall så har det kommit hit på besök från ofta från Stockholm, från Gävle också. och men även om det är Sundsvall som räven och 24-åringen från Dalen verkar kriga om så har det faktiskt inte skjutits eller sprängts där under de senaste veckorna när vi under samma tid sett flera attacker om dagen i Stockholmsområdet. Däremot så var en skottlossning på en parkering i Sundsvallsområdet Bosvedjan den 2 december 2022. Där skadades en man och det här ser Petra Berggren skulle kunna vara startskottet för just den här konflikten om Sundsvalls narkotikamarknad. Om man vet att den här personen som blev då, han har kopplingar till 24-åringen. Alltså den man som tros vara den som styr narkotikahandeln i Sundsvall just nu. Där ser man ju då ett, ett första rejält hot att man vill ha bort de här personerna från Sundsvall. Flera personer har varit anhållna och ett par sitter häktade misstänkta för det här. Och man misstänker att de här gärningsmännen de har koppling till räven. Petra Berggren var ju inne på att polisen ser en förhöjd hotbild just nu och hon har pratat med fler som verkligen märker av att läget i Sundsvall förändrats. Jag har pratat med fältassistenter i Sundsvall, alltså kommunens anställda som jobbar allra närmast, ungdomar och särskilt sådana ungdomar som är i riskzon och de säger att de märker en temperaturskillnad, de har aldrig känt av det här läget förut. Det har aldrig varit så här spänt, det har aldrig varit så här oroligt. Det är väldigt många unga som är rädda för sitt liv, rädda för sina familjers liv. För man har blivit inblandade i de här ärendena som bara leder till sånt otroligt hänsynslöst och grovt våld. Och den likgiltigheten... Har man inte sett här förut? Fältassistenten själv kallade det de här fula fiskarna. De har inte varit här förr. Och fältarna som Petra Berggren pratar om, de har också förberett sig för att våldet ska trappas upp i stan. De säger att det är bara en tidsfråga. Det kommer att smälla här. Vi vet inte var, vi vet inte än. Men det kommer att hända och att man är väldigt rädd. De har fått tona rutorna på sina bilar ifall de ska köra hem några ungdomar eller förflytta några och sådär. För de har ju också bra kontakter med de som de verkligen pratar med som anförtro sig åt dem. Men de får alltså inte synas i de här människornas bilar för de är livrädda för att bli kallade för källare då. Polisen i Stockholm har ju uppenbarligen inte lyckats bevaka alla adresser där det kan sprängas eller skjutas. Men de har ändå lyckats gripa en del personer för inblandning. Och det var något som Hanna Paradis som är kommenderingschef för den särskilda händelsen förstås lyfte fram under polisens presskonferens. Vi har beslag tagit 11 vapen sammanlagt, 16 spängkapslar, en handgranat och nästan 2 kilo dynamit. Och vi har ett stort antal frihetsprövade. Och under helgen så märktes också Stockholms polisens förstärkning med nästan 200 poliser från resten av landet. De har jobbat med arbetsmetoden som kallas blå mattan och varit typ överallt. Under uppmärksammade biljakter så lyckades de till exempel stoppa en skjutning i Hammarbyhöjden och gripa personer efter en skjutning i Enskededalen. Och flera av dem som har gripits i bilarna där det också har funnits automatvapen har varit så unga som 13 till 14 år. Ja, och även vid tidigare händelser under jul och nyår i Stockholm så har de misstänkta varit väldigt unga som jag pratat om tidigare. Och det här lyfte också polisen fram på sin pressträff. Någonting som jag också eh, vill nämna det är att vi ser att brottsoffren och även gärningspersonerna i de här sammanhangen eh, har blivit yngre. Eh, 50% av de som är misstänkta eh, i, den här, i det här brottsområdet är under 18 år. Och 75% av de som är misstänkt inom ramen för det här brottsområdet är under 20 år. Vi ser också en annan oroande tendens och det är att många av de här unga gärningspersonerna som begår de här brotten blir tvingade och hotade till att begå brotten. Och genomför de inte attentaten eller våldsdåden så riskerar de att mista sina egna liv. Camilla Salazar Atias är kunskapsområdeschef på fryshuset i Stockholm och aktiv inom deras avhopparverksamhet. Hon är också aktiv inom Socialdemokraterna. Inom fryshusets och andra avhopparverksamheter som vi varit i kontakt med så har man inte märkt att fler vill hoppa av kriminaliteten efter den senaste tidens händelser. Vi har ju inte märkt av det än, men det är mycket möjligt att det kommer liksom i efterhand. I andra av våra. Eh... Eh, verksamheter så kan man märka av det ganska direkt. Men här har det inte blivit så i detta fallet som vi kan liksom säga att ah, det här är direkt kopplat. Vi har fortfarande väldigt mycket avhoppare, men eh, man skulle inte kunna säga dra en parallell med det här just. Däremot, så ser man att de som hoppar av blir yngre. Camilla Sallasaret säger att de såg en ökning av antalet avhoppare förra året. Och den stora skillnaden mot tidigare är också anledningen till avhoppet. Motivet kan vara att man antingen flyr för sitt liv- så alltså att det finns en så stor hotbild att man kan bli skjuten- att man hoppar av av den anledningen- eller att man befinner sig i en situation- där, där det är givet att man ska skjuta någon annan. Den, den typen av avhopp har vi tidigare haft- speciellt bland den yngre målgruppen- men den såg vi en stor ökning av under 2022- i Fryshusets avhopparverksamhet så tar man inte emot ungdomar under 18 år. Men Camilla salazar Atias har också märkt en ökning på förfrågningar från socialtjänsten om att få stöd och hjälp i fall med mindreåriga. Hon säger också att alla som vill ta sig ur de här miljöerna inte kan få hjälp idag. Och det kan till exempel bero på att hotbilden inte bedöms som tillräckligt hög. Och där önskar Camilla Salazar att en förändring. Det hade varit väldigt hjälpsamt om man hade olika kategorier där det fanns svårare och yngre och äldre. och ja, det, det, det skiljer sig åt vad man behöver. Men då skulle jag också önska att det fanns en kategori för dem yngre, som kanske inte än har en topposition eller sådär, men som, som är väldigt mycket i miljön eller som kanske inte ens har en direkt hotbild, men är, är i en väldigt destruktig miljö och om den personen vill ta sig ur därifrån och, och komma ifrån den så är det så värdefullt att vi ska kunna ta emot. Men idag så är det M många som inte får tillgång till hjälp. Det finns unga som är så desperata efter att få komma bort från miljön men inte få stöd kanske eh, där de bor eller, eller kan komma till ett avhopparprogram. Att de begår brott som de vet eh, de kommer bli tagna för, för att just komma, bli häktade eller få eh, hamna inom kriminalvården för att eh, för att där kommer de bli tryggare. Det är inget jag har hört direkt utan det är information. Nu ska vi lämna landet för med tanke på att både 24-åringen och räven just nu befinner sig utomlands så väcker ju det frågan hur man då kan styra den här typen av våldstår och hämndaktioner från utlandet. Och vi ska säga det att nu pratar vi på ett generellt plan eftersom varken räven eller 24-åringen delgivits misstanke om brott i samband med den här senaste våldsspiralen, i alla fall vad vi vet. Jale Polgarevius är underrättelsechef i polisregion Mitt, alltså för Uppsala, Gävleborg och Västmanland. Han berättar hur det är möjligt att operera från utlandet trots att man är internationellt efterlyst eller häktad i sin utvaro. En förutsättning är att man är kapitalstark, att man har mycket pengar och kan betala för sig för att det där är ju inte billigt. Det, det kostar ganska mycket och, och, och det är det, det, det som man begär. Sen måste man givetvis ha någon form av kvitens också på att det man begär att det genomförs också. Och, och det krävs ju och givetvis kontakter. Att man har väldigt, väldigt goda kontakter så att man har rätt individer som utför det som krävs. Så att det, det kräver ganska omfattande både logistik men också att man har någon form av status eller liknande om man vill ägna sig åt den typen av, av distansstyrning så att säga. Ja, det räcker ju inte med att man har tillgång till krypterade telefoner och chatttjänster för att styra till exempel narkotikamarknaden här från andra länder. Man måste också ha en hel del pengar för att kunna organisera det. Det kostar ju att, att genomföra olika typer av uppdrag som, som, som kan vara till sig att få skjutningar till. Det kanske spränga och liknande. Och det, och det är ju inte billigt. Och, och då måste man dels ha lojala individer som man litar på så att det här blir genomfört. Och att man uppnår den effekten som man vill uppnå. Och det kostar pengar för att det är både ganska så extraordinär utrustning som krävs. Det kan vara bomber, det kan vara handgranater det kan vara andra typer av explosiver som man använder och givetvis om man använder vapen då, automatvapen eller vad man använder olika vapensystem då, som de måste ha access till och det, det är inte säkert att de kanske har det och då kanske man måste bekosta även själva logistiken då blir det ännu dyrare ett land som det pratas mycket om i de här sammanhangen är Turkiet. Dels för att räven är där, men också för att en av de misstänkta för mordet på 12-årig Adriana ska befinna sig i Turkiet. Och att kriminella drar dit, det är ju för att Sverige saknar utlämningsavtal med Turkiet. Jarlipol Jarevius, han vill inte kommentera Turkiet speciellt. Men en annan polis som vi pratat med säger att det är citat stendött slutsitat, att jobba med att få ut folk från Turkiet för tillfället och att man ser det som rent resursslöseri att jobba mot Turkiet så länge som det inte sker en politisk öppning kring Sveriges NATO-ansökan. Sen så ska man ju säga att polisen ändå har koll på de efterlysta svenskar som finns i Turkiet ifall de skulle lämna landet till exempel. Vi pratade ju innan om att SVT varit i Turkiet och få tag på räven som menar att han är dömd på förhand. SVTs reporter Diamant Salio träffade också en tal Person för president Erdogan som sa så här om att Turkiet blivit en fristad för internationellt efterlysta svenskar. Turkey has not become a safe haven for gangsters or criminals. We give a very very severe fight against any kind of drug dealers, illegal human trafficking. You can look at look at our records. You can look at the number of people arrested. You can look at the number of drugs, cocaine and other things confiscated. Uh, many have tried to use turkey as a transit to europe and we've stopped this. och att det blivit vanligare att kriminella styr verksamheten från utlandet ja det är inte så konstigt tycker kriminologen Sven Granat generellt har ju sådana eh, såna möjligheter ökat väldigt mycket de senaste åren i och med att eh, kommunikationsmöjligheten och möjligheten till kommunikation är ju så är väldigt mycket större nu mer än, än vad den var för tio år sedan. Idag kan man starta upp eh, en WhatsApp-grupp eh, från en annan del av världen eh, och eh, snabbt och smidigt kommunicera, kommunicera kring brottsupplägg. Man kan också ha digitala möten där man introducerar varandra för en aktör, för en annan, eh, startar upp samarbeten. Eh, det här är inte så konstigt egentligen att att det sker nu eftersom möjligheterna finns och världen har ju på många sätt och vis krympt helt enkelt. Ja, som vi nämnde i början av det här avsnittet så har ingen person kommit till skada vid just sprängningarna så här långt. Men om den här våldsspiralen fortsätter så ökar förstås risken för att de som bor i de här husen ska skadas. Ja, den risken är naturligtvis stor även om, även om det, så säga, man nog uh, även i, i, i branschen så säga, försöker, un, försöker undvika det, inte minst för att man inte vill ha vittnen på sig heller. Eh, men förr eller senare så kommer det hända och det har ju också hänt tidigare. Du och jag och Mariella, vi följer det här hela tiden och vi kommer fortsätta följa utvecklingen av den här konflikten såklart och vad som händer framåt kring den här våldsvågen som saknar motstycke och det är ett extremläge som råder i Stockholm just nu. Ja, och vi kommer ju också följa upp de gripanden som har gjorts och hur barn utnyttjats och används som utförare i det här gängkriget. Och det här är ju såklart något som berör många och känslorna är starka. Polischefen Jalepolja-Revius igen. Det, det är nästan, jag ska inte säga att det är människohandel, men nästan på gränsen till det faktiskt. Där man och det grövsta utnyttjar unga individer som ska göra det här smutsjobbet. Förr i tiden, då, då var det status att göra de här grejerna själv och, och skapa sig en bild av att titta vad den här killen med, liksom orkar med, att göra. Nu för tiden, den statusen finns inte överhuvudtaget, utan nu, nu är man ju liksom en, en, en, en. Man gömmer sig bakom barn, man gömmer sig bakom. Aktörer som, som är under 18 år så får de göra det här jobbet och så sitter man då någonstans gömd och, och, och kan liksom orkestrera den här typen av verksamhet det är oerhört cyniskt och det är oerhört fegt att bete sig på det här sättet tycker jag Du har lyssnat på Petri Krim om kriget mellan Räven och Dalen Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist Reporter var Jennifer Albom. Och vet ni mer om det som händer i Stockholm och Sundsvall så tipsa oss gärna på p eller 073 461 2915. Och du når oss där också på signal. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.